Əl-Hümeza surəsi, 9 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Dalda qeybət edib üzdə tənə vuran hər kəsin vay halına, O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar Və elə zənn edər ki, mal dövləti onu əbədi yaşadacaqdır. Xeyr, o mütləq hütəməyə atılacaqdır. Sən nə bilirsən ki, hütəmə nədir? O Allahın yanar odudur. Elə bir ot ki, ürəkləri yandırıp yaxar. O belələrinin üzünə qapanıb kilitlənəcəkdir. Onlar cəhənnəmdə hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar.